a uh... Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raportet që kishte i dërguar i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wa sellem për të gjithë dërguaret që ishin para tij, ishin vërtet shumë interesante. Mirpo kur vihet në pyetje raporti i tij me të dërguarin e fundit në varqun e atyre të cilët i paraprin Muhammedit sallallahu alaihi wa sellem. A ku ishte Isa i birit të Meryemës? Atëherë do të voreim vërtet se Ato raporte janë shumë të veçanta. Si të mos jem të kthilla kur e dim se mes Isait dhe Muhamedit alayhi salatu wassalam nuk kishte ndonjë pejgamber, ndërsa në anën tjetër më vonë do të vrim se ekzistojnë disa momente paraditës edukimit në të cilën takohet sheriati ogzimi Muhamedit sallallahu alayhi wasallam me jetën praktike të Isait të birit të Mariamës.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 Madhështia e njëriut përveç tjera është qëndronë në faktin kur ai është në gjendje që tjetrin të pranoj si madhështor, ose edhe nëse nuk janë bashk kohanik të pranoj madhështin e ti në mungesën e ti. Sot do të flasim për madhështin e Muhammedit s.a.s. i cili gjithse si ka të reguar madhështin e vetë në përmjetë virtyteve të cilat të Një nga një shumë prej thyre i kemi trajtuar deri më tani. Mirpo, mbi të gjitha sot do të trajtojmë një temë interesante. Aty fshihet madhështia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për arsye se ai ia prezanton njerëzimit një njerëz të madh, një njerëz i cili i cili ishte në vargun e të dërguarve të Allahut, e i cili kishte jetuar rëth gjasht shekuj para Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem fjalla është për isajin të birin e mërjemës si e prezenton Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem këtë njeri të madhë neve jemi mësuar që në jetën ton të përdit shme të shofim, të përjetoim ose ndoshtë edhe të marim pjesë në prezentimet cilat bëhen në përmjet fushatave të ndryshme fushata të cilat në të shumë të nërasteve, mjeshtria dhe arti i, atyre, i bërje sa atyre fushatave është komercializuar dheri në mas të madhe. Kështu që, si kur dikush të ofrohe dhe të thoshte, unë jam në gjendje që isajin të birin e me rjemës, ashtu si e quajmë ne muslimanët, apo jezu krishtin si e quajnë të krishterët. Unë jam në gjendje të prezantoj, të ja prezantoj njerëzimet atë e në formën më të mirë, më të ndritëshme, unë kam bindjen se një fushat e këtil do të meriton të një të shmim shumë të lartë material. Me gjithate, nëse këthehemi të jeta dhe vëfrimtaria e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, nëse këthehemi të mësimet dhe uðzimet e ti, nëse këthehemi edhe të libri dhe ajetet cilat i janë zbritur ati, do të vrejmë se ashtë bërë një prezentim shumë madhështorë i cili përfshin jo vetëm jesajin të birin e mërjemas, jo vetëm personalitetin e ti, por përfshin përshkrymin e ti fizik, pastaj ndryqimin e karakterit të ti me të gjitha virtutet që i ka patur, mësimet e tia, ndryqimin e misionit të ti, pastaj prezentimin shumë korekt edhe të mirë të librit me cilin ka ardhur, por jo vetëm kachë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'ani kanë bërë prezantimin edhe të apostujve apo havarionve, atyre të cilët e pasuan Isajin të birën e Meryemës dhe atë jo vetëm të bashkohanikëve të tij, por edhe të atyre që erdhën më pas. Një prezantim i tillë është vërtet shumë madhështor dhe shumë i gjejshëm. Madje nuk ishte fushat e kufizuar në kohë, fushat një javore, apo një mujore, apo kështu më radhë. Mirë po, prej momenteve të para, që kur filloj Muhammedit sallallahu a.s. t'i vje shpalja, a i vazhdimisht foli për isajnë të birin e mërjemas. Tridjet e gjasht herë përmendat me emër në Kur'an. Dhe kjo nuk është pak. Në anën tjetër, flitet të në Kur'anin famullart në aspekte të ndryshme për Isajin, të birën e Meryemës. Dhe këtë prezantim ë në aspektin kohor të pakufizuar ka fillim, mirë po përfundimi i tij nuk është me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e as me plotësimin e zbritjes dhe shpalljes së Kur'anit. Mirë po përfundimi i tij është derisa të mos përfundojë jeta në këtë botë, do të vazhdojnë njerëzit, do të vazhdojnë muslimanat t'i lezojnë ato ajete dhe t'i citojnë ato. T'i lezojnë dhe t'i trajtojnë thënjet hadithet e transmituar anë mënyrë autentike nga Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem dhe t'i këne dhe t'i flasin për personalitetin e isajt të birit të merjemës ashtu si është mas miri nga se të dyja këto paralelisht, Kurani edhe sunneti i Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem janë shpalje e cila buron nga i gjithdishmi, nga aji i cili e kryoj isajin, e zxodhi dhe e dërgoj për pejgamber në kohën e ti. Për këtë arsye, këj prezentim që i bëri Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, isajit, vlajt të vetë pejgamber, i te i kalon kufit e të gjitha mundësive njërzore, i te i kalon dimenzionet e të gjitha fushatave propagandistike, e të i kalon madhështi në se cilit individ që mund të arri nga se njëriu jo i madhë, i aprezanton njërzimet njëri gjithashtu të madhë dhe kjo të regon se vërtet madhështia e këtyre dë njërzve që ndronë të përveshtierash, mund raportin që ata kishin ndërmjet vete. Mund të themi se Muhamedi s.a.s. kur e ka njëftuar njërzimin, Me Isajin Tabirin e Meriemës kët e ka bër në formën më të bukur, në formën e garantuar dhe të mbrojtur nga çfarëdo emete, nga çfarëdo gabimi. Pastaj nëse marrim diçka prej Kuranit, prej asaj që është thënë për Isajin, ose nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të jemi më të sigurt se ajo që është thënë aty ashtu edhe ka qenë. Për këtë arsye besimi i se cilit musliman lidhur me Isain është më i drejti, nga se aja është i argumentuar dhe aja është i bazuar në atë që ka shpalur Allahu fuqiplot. Argumentet se Muhammedi sallallahu a.s. ka bërë prezentim të mirë filt të personalitetit të Isait a.s. janë të shumë ta, të panumër ta. Mirë po, ne në minutat në vijim Vetëm sa për të ilustruar një gjë të tillë, do të përmendim disa prej tyre. Do të fillojmë me prezantimin që i ka bërë Kur'ani Isajit, birit të Meryemës. Dhe Kur'ani, kur e ka transmetuar, Kur'ani kur e ka trajtuar personalitetin e Isajit, një gjë të tillë e ka bërë në forma të ndryshme dhe nga aspekte të ndryshme. Së pari, në Kur'an është trajtuar në mënyrë të veçantë lindja dhe krijimi i Isajit për arsye se lindja e ti ndodhi në rëthanat të mrekulueshme. Lindja e ti ishte mrekulia vetë, nga se Allahu i madhruar në mënyrë të drejt për drejt intervenoj në kryimin e isajtë, nga se të gjith edhim se a i ka lindur nga një nën e ndershme, e moralshme, e pastor, fisnike, e devotshme, por pa baba, dhe Allahu i madhruar në mënyrën më të mirë e tregon një gjë të tillë se me rrënjëmia nëna e Isajit ishte e ndershme dhe lindja e Isajit nuk ishte pasojë e kontaktit bashkëshortor ose kontaktit me sjinive, sikurse është e natyrshme lindja e të gjithë njerëzve të tjerë. Por Allahu i madhruar dëshoi që Isai të lindë në mënyrë të jashtë zakonshme dhe për këtë arsye Allahu e trajton këtë ngjarje në surën Maryam në mënyrë të veçantë në disa ajete. Aty tregon se si Maryamja ka mbetur me bar, pa patur kontakt me ndonjë mashkull, nga se meleku Xhibril ka ardhur dhe i ka fryrë asaj që të mbetet me frymën e Allahut në atë gjendje. Pastaj rrethanaat në të cilat lindi Isa, pastaj çysh si foshnje u angazhua dhe foli prap në mënyrë të jashtëzakonshme në mënyrë të mrekullueshme dhe doli në mbrojtje të Sa'mës nga shpifjet dhe akuzat e padrejta që i ia bën ata që e, nuk e besonin lindjen e tij në këtë formë e kështu me radhë. Kisoj Allahu Azza wa Jell e përmend në Kur'anin famullart lindjen e mrekullueshme të Isajit alayhi salatu wassalam. Pastaj Allahu i madhruar ndriçon personalitetin e Isajit alayhi salatu wasalam me përshkrime interesante. Në surën Al-Imran, familja e Imranit, që është kapitula e tretë e Kuranit, Allahu i madhruar përkujton se si ishin rrethanat zanafilla e, e, e, e krijimit të Isajit alayhi salam në barkun e nënës së saj Meryemës. Foth idhkallet il me la i këtu, ja mërjemu, inna Allahe ju beshqiru këbi kelimet i minhë, ismuhul mesih o isa bënu mërjem, përkujto o Muhammed, kur e në gjojtë than, oj mërjeme, Allahut të përgëzon ty me një fjal e cila vie prej ti, në thë një fjal e vetme e cila vie nga Allahut fuqiplot, e që me atë fjal do të kriohet një njëri, do të kriohet Biri ytë me të cilin ty Allahut do të begatoj Ismuhul Mesih o Isabnu Marja Aj njeri, aj fëmi të cilin ty Allahut do të adhuroj Quhet el Mesih i biri i Marjemas Fjallë është për Isain Wë gjihem fit dunia o fi lë akhira Do tjetë njeri me shumë autoritet Do tjetë njeri me autoritet të pa kontestu e shumë Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër Omin el Mukarrabin dhe do tjetë edhe pre njerëzve të cilët do të vlejnë se janë me pozit shumë të afer të kë Allahu fuqi plot. Në thotë, Allahu i donë ata njërez shumë dhe janë vërtet njërez me autoritet të pakontestu e shumë. Në këtë formë, në përmjet këti ajeti, Allahu e ndryqon personalitetin e Isait a.s. duke thonë, vë gjihëm fit duniavel akhira. Njëri me autoritet, njëri me pozit, njëri të cilin Edhe në këtë botë, të cilit edhe në këtë botë do t'i jije të vlera, ndërsa për botën tjetër edhe nuk diskutohet një gjë e tillë. Pastaj Kur'ani trajton të nderuar shikues pejgamberllëkun e Isait alayhi salatu vesselam. Pra, jo vetëm që e përmend atë si njëri, si individ, ngasë ka raste kur Kur'ani përmend individ, mirë po nuk jep të kuptohet se ata kanë qenë të dërguar të Allahut por mund të kenë mund të kenë ken çën njerëz të mirë. Mund të kenë çën njerëz të urtë, njerëz të udhëzuar, njerëz me shumë virtyte, mirë po nuk jep shenjë, nuk jep të kujtohet, të kuptohet nga Kurani se ata mund të kenë çën pejgamber. Përderisa kur Kurani flet për Isajin të birën e Meryemës, atëherë në mënyrë të pakontestueshme kuptohet se ai ka qenë i dërguari i Allahut ka qen pejgamber dhe një jetë të tillë Allahu e thot në mënyrë të drejtë për drejtë u rasulen ila bani israil ve i dërguar tek bani israil tek populli i vet në mesin e cilëve Allahu e krijoi dhe në mesin e cilëve jetonte pra Allahu e konfirmon e konfirmon në këtë formë se Isa alayhi salatu vesselam ka qen i dërguar i Allahut dhe kjo pozit është një pozit shumë e lartë Jo vetëm që është e lartë, por është më e larta dhe është më e mira të cilën mund të arri një njëri, ose më mirë të them e cila mund t'i dhurohet një njëri ju. Nga se pejgamber lëku nuk arrihet, nuk arrihet me stërvitje, me trajnime, me tentativa, me ushtrime, me angajime, por ajo u dhurohet njërzve të zxedhur, si pas asaj që dëshiran Allahu fuqiplot, e njëri i këtilë pa dyshim ishte njëri isai i bir i mërjevas që kjo është kulminacioni i autoritetit që mund të arri njeri ju pra njeri ju nuk mund të bëhet asë zat, asë mund të bëhet bir i zotit, asë nuk mund të bëhet se qëfar do ngritje më lartë se sa kjo shkall, kjo pozit e autoritetit, do të nënkupton te një afrim të padrejt tek Allahu ose në drejtim të Allahu, gjë që njeri ju nuk mund të arri, por ajo do të bëhej vetëm duke u munduar për ta zbritur Allahun më poshtë sesa sesa e ka pozitën. Pra, kur njeriu mendon se, duke thënë se Isa ka qenë bir i Zotit, nëse mendon se kështu ai do t'i jap një një trajtim apo një respekt akoma më meritor Isait, ai në këtë formë i ka bërë padrejtësi Allahut fuçiplot, respektivisht është gjindur padrejtsisht në mënyrë jo korrekte ndaj Allahut për arsyesë se Isai nuk mund të ngrihet ashtu si nuk mund nuk mund të ngrihet asnjë njerëz tjetër për të qenë bir i Allahut ose për të trashëguar atributë hyjnore, por në koncepte të gabuara mund të zbritet Zoti për të bërë i barabart ose i paraqërt me krijesat, gjatë ç prapë se prapë është e padrejt edhe jo korekte. Pra, më e mira dhe më e drejta është që Zotit të konsiderohet Zotë Suprem, kryuës i kësaj gjithsie, nuk ka filim asë mbarim, nuk ka lindur kë, e asë nuk është lindur prej kujtë. Gjë që me këtë formë, mohojnë të gjitha livjet e drejt për drejta e, në mesë Zotit edhe kryesave. Mbetet vetëm, livja e vetme edhe e vërteta, livja e e krimet. Ço do të thotë se të gjithë njerëzit dhe të gjitha krijesa të tjera lidhen vetëm me Allahun, është e kanë se ato janë të krijuara nga Allahu dhe si të këtilla ato duhet të i roprojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Për këtë arsye them se shpalosja e faktit dhe realitetit se Isa i biri i Meryemës ishte njëri në vazhdhën e të dërguarëve të Allahut tregon se Allahu vërtet në formën më të mirë e ka prezantuar Isaën të birin e Merhemës duke folur për të përveshtërasë ka lindur në një formë në një mënyrë shumë të mrekullueshme ashtu sikur nuk lindi njerëzit zakonisht ka lindur nga nëna por pa baba. Pastaj Allahu azza wa jall ka treguar se ai është një prej të dërguarve të Allahut, çdo të thotë se ka arritur shkallën më të lartë e cila mund t'i dhurohet një njeriu respektivisht të cilën Allahu i dhuron ndonjë njeriu. Allahu i madhruar Gjithashtu endriqon, e ndriçon Isaun dhe çdo gjë përreth tij nëpërmjet citjes në shesh të të vërtetave lidhur me librin me të cilin Allahu e beqatoi Isaun. Allahu flet për Injilin, flet për librin e shenjtë të cilin Allahu i azbriti Isait të birit të Meryemës dhe flet për shumë gjëra të cilat e, gjindëshin në injil ishin të shpallura aty për udhëzimet e injilit e cështuar më radh. Për kësaj Allahu i madhruar flet edhe për misionin e Isajit të birit të Merjemas. Ka fundi i kapiteles El-Ma'ida, por edhe në vende tjera në Kur'an, Allahu i madhruar flet për misionin e Isajit alayhi salatu wassalam. Pratë Me çka erdhi Isa, çfaru kumtoi njerëzve, në çka i thiri, çfarë i udhroi, i urdhroi, çfarë u ndaloi e kështu me radhë. Ë, mes tyre as Allahu i madhruar përshkruan një dialog që do të zhvillohet në mes krijuesit, mes Allahut fuçiplot dhe Isait në ditën e gjykimit, kur Allahu do të drejtohet dhe këtë jo se Allahu nuk e di do t'i drejtojt me pyëtje Isait, jo se si Allahun nuk e di, mirë po për t'a kuptuar ata që e dëgjojnë këtë dialog në atë dit, po për t'a kuptuar edhe neve, cilve në ashtë përshkruar, para se të ndodhë, deri sa elezojmë Quranin, famlartë, thotë Allahun madhruar, Allahun do t'i thotë Isait, ja Isa, e në të kulte lin nasit të khidhuni, wa ummija ilaheni minduni la, o Isa, a jeti aji, i cili u ka thënë njerëzve Më trajtoni mua dhe në nënën time për Zotra krahas Allahut. Dhe me kët Allahu i madhruar insiston ç'të del në shës e vërteta lidhur me atributet njerzore, humane të Isait, të birit të Merjemës dhe të nënës së tij. Me kët rast Isai i përgjigjet Subhaneke Ma thotë lum ila ma amertani be. Ti ila zuar zoti im. Un nuk u kam thën atyre as gjë tjetër përveç asaj me çfarë më ke urdhëruar ti mua. In kuntu qultuhu faqad alimta. Sigur ta kisha thën ti do ta dije një gjë të tillë. E kështu me radh, pastaj vazhdon fjala e Isajit. Ma thotë lum ila ma amertani be an iabudu allah rabbi wa rabbukum. Nuk u kam thën gjë jetë tjetër përveç asaj me të cilën timë që urdhëruar, cilën timë që obliguar e ajo është adhuron Allahun, Zotin tim dhe tuajin. Pra, kjo ishte misioni i Isait alayhi salatu wa salam. Kjo ishte thirrja e tij. Kjo ishte ajo me çka Isa i erdhi dhe çka Isa u la në trashëgim njerëzimit. Isa pra nuk ishte diçka tjetër përveçse njëri prej të dërguarve të Allahut, njëri i cili e vazdoi misionin e vet në kohën e caktuar, në vendin e caktuar, drejtuar drejtuar popullit të caktuar, jo ndryshe përveç ashtu sikurse e kanë bërë të gjithë, prej të parit e deri tek i fundi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë. Pas prezantimit e, që Kur'ani i bën misionit dhe thirrjes së Isait alayhisalatu wassalam, do të përmendim edhe disa gjëra lidhur me e, traditën profetike, respektivisht me atë që në mënyrë autentike transmitohet derit të këne nga thënjet e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, e që nuk janë Quran, por që njëhen si hadithë. Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, kër është përmendur Isai i Biri Merjemës ose kër ka ardhur koha që të përmendat të flitet për te, ka thënë e në aule në nasi bi i se bëni marrë jeme fit dunia wal akhira. Unë jam njeriu i cili më E, meritoj që të jem afër Isajit të birit të Marijës respektivisht njeriu i cili ka lidhjen më të fortë me Isajin të birën e Marijës në këtë botë dhe në botën tjetër inahu leise bainahu wa baina nabi nga se thot në mes ati dhe meje nuk ka ndonjë të dërguar çka do të thot se ai ishte i dërguari i fundit para meje un jam ai i cili kam ardhur me, me një herë pas ti gjithçka e bën lidhjen me styne akoma më të fort. Ndërsa, fit dunia vel akira, edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër, ata do t'jent këtilë. E dim se, prej paralajmrimeve të Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, është se isaj i biri i merjemas do të zbres edhe njëherë në tokë, para për fundimit të kësa i jete. Aj do të këthehet prap, mirë po në kohën kur do të këthehet, aj nuk do të jetë pejgamber, nuk do të veproj me udhëzimet me cilat të fillimisht të kishte dërguar Allahu në kohën kur kishte jetuar, por do të kthehet për të vepruar edhe për t'u angazhuar sipas udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e bën lidhjen me së kytyrë dy veganëve akoma më të fortë, ngasë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flet shumë për Isajin, ka ardhur konfirmim për atë që kishte thënë që kishte promovuar në qka kishte firur më herët Isai por pastaj më vonë do të vije prap Isai që të veproj si pas Asai që ka promovuar Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem dhe kjo pa dyshim se e ban lidhjen me së këtyre dytë të dërguarve shumë të fort në një hadith tjetër Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem të regon se qfar rëndësie ka besimi në Isai në aleyhi sallallahu aleyhi vesellem respektivisht cili duhet tjetë qëndrimi i muslimanit Muslimanit tako sa fondet, muslimanit si pjesëtar i ummetit të Muhamedit aleyhis salatu vesselam, si do të jetë çndrimi i tij ndaj Isait të birit të Meryemës. Fot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men shahida en la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammeden abdullah wa rasuluh. Ai cili dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, çështi i vetëm dhe nuk ka ortak. Lesi Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. Pastaj, wan Isa 'Abdullah wa rasuluhu, dhe fjala e lqaha ila Meryem wa ruhun minha. Dofton kush dëshmon për Allahun dhe hyjninë e Tij, për Muhamedin sallallahu alajhi wa pejgamberin e Tij. Pastaj, dhe se Isa është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij, dhe fjala dhe shpirti i Allahut i cili e e futi e vendosi te Meryemja o lë gjennete haq dhe dëshmon se gjenneti egzistan, o në nare haq dhe zjari gjahnemi egzistan, edhkhala hullahu lë gjennete ala makane minel al amel. Kënjeri i cili dëshmon këto gjera që u përmendan, hynin e Allahut dhe vetëm ati të pranohet për zot dhe i adhuruar, Muhamedis Allah e Sillim për i dërguar, i saj për i dërguar dhe i krijuar në mënyrë të veçantë, Eksistimin e gjennetit, eksistimin e gjennemit, kushi dëshmon këto gjera, thotë Allahu do të afus atë e në gjennet, pa varsisht të veprave që ka bërë. Para mendoni të ndëruar shikues, cilit do njeri që i ofrohet një ofert e këtil, pa dyshim se do të ndije i vetën shumë të privilegjuar. Qfar do që të bësh, do të futesh në gjennet vetëm nëse i dëshmon këto dëshmi, duke i besuar para prakisht thel në shpirtin tëndë, e pas taj duke u munduar, as sa të lejojnë mundësit që edhe praktikën tënde ta të organizosh, si pas asaj që nënkuptohet prej këtyre dëshmive. Këtu përvestjirash kuptohet autoriteti që gëzon isaj i biri i merjemas në mësimet islame. Autoriteti që duhet të gëzoj isaj i biri i merjemas në zemrën e se cilit musliman. Nga se të gjith e dim se po që se një njëri e mohonë, i syni Tabirnë Meriemas, e mohon pejgamberllokun e tij, e, ti, e mohon se ka qenë i zgjedhur i Zotit, e mohon se ai ka pranuar shpallin prej Zotit, e mohon se është krijuar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme, atëherë s'ka dyshim se një njerëz i k till nuk ka pse thot unë e pranoi Muhamedit për të dërguar, nga se me dëshminë e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ai njeriu ka është musliman. Pra, këto janë raportet me së kytyre dy të dërguar vetëm dhënji, te Allahu i fuqiplot, e çu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka insistuar për veçtërasë ato të manifestohen edhe në praktikat e njerëzve. Dhe nëse ë dikush që pretendon se është i thart apo besimtar i Isait alayhisalam, ose i Jezu Krishtit, ngritet dhe e shon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose e ofendon atë në çfarëdo mënyre. Në asnjë mënyrë nuk mund të edhe nuk arsuetot që një musliman si pasu e si Muhammedit sallallahu a.s. të ngritet edhe të ndërmar të njëjtin veprim kundër Jezu Krishtit. Për qëfar arsuje? Për arsuje se si pas kriterëve tona, si pas kriterëve islame, nëse diku shë e ofendon Jezu Krishtin, a i ka përfonduar së qeni musliman. Që do në thotë se islami jo vetëm që është pranim edhe në nështrim musliman, ndaj udhëzimeve me të cilat ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam por është gjithashtu edhe pranim i autoritetit të pakontestueshëm të Jezu Krishtit të Isait të birit të Meryemës Kurani famlarth në vazhdimin e këtij pre prezantimi ka së gjithanshëm ka prezantuar përveç tierash edhe e, autoritetin e apostujve ata të cilët Kurani i quan hawariun ata të cilët e besuan isajnë, e pasuan, morën mësime prej ti, u vunë në përkrahjet të ti, dhe Allah i madhruar, jo vetëm që ata i prezentanë, mirë po, edhe i promovonë ata si, si modele. Thotë Allah i madhruar në Kur'anin famlartë, Ja juhe lëdhina amanu, ku nu ansar Allahi, kema kala Ise bënu mërëja me lëlhavarijina me në ansari ila Allah, kala lëlhavariju në nakhnu ansaru Allah o ju që keni besuar, bëhuni ndihëmtar në rrugën e Allahot. Si, ashtu sikur, u patë thënë isai i biri i merhjemës apostujve, havarijunve, ndihëmtarëve të vetë, kush do të më ndihmoj mua në rrugën e Allahot, e ata thanë nejemi ata cilët do të ndihmoj më ty në rrugën e Allahot. Pra Allah i madhruar në këtë form, pasi që më herët kishtë të treguar se vërtet, kur isai e, e vëreti se shocëria e asaj kohe do të më hante. Suhriya asaj kohë do ta përbushte, do ta përsekutonte, atëherë kërkoi ndihmën dhe përkrahjen e disa njerëzve, e mu ata njerëz ishin ata të cilët me dëshminë e Kuranit famlarë i u vonë ndihmë dhe përkrahje Allahut fuqiplot. E pastaj më vonë në ajetin që e cituam, Allahu tregon se ata njerëz mbetën model dhe ai i cili don të angazhohet, të jap ndihmën dhe kontributin e vet në rrugën e Allahut, ja ku e ka modelin. Modelin e ka të apostujt, të njerëzit të cilët e ndihmuan dhe e përkrahan Isajin, të Birin e Merjemas në kohën e tij. Dhe jo vetëm kaç të ndëruar shikues. Allahu i Madhruar i ka përshkruar në Kur'an disa komunitete besimtarësh, të cilët i takojnë historisë të them kushtimisht para islamit, apo më saktësisht historisë para epokës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata besimtarë nuk ishin gjë tjetër, përveç se besimtar të cilët e pasonin rrugën dhe udhëzimin e isaj të birët të merjemas. Pra, në shenjë nderimin dhe isaj dhe personalitetit të ti, Allahu përkujtoj madje e bërit të amshueshëm përkujtimin për disa komunitete besimtarës, si kur se ishin ata djelmoshat që njëhen me emrin banorët e shpeles, ata ishin të krishter, apo ma mirë të thema ata ishin besimtarë si pas njështë, rrugës së Jezu Krishtit apo të Isait të birit të Meryemës apo ajo që përmendet te ashabul okhudud në ato hendëçe që ishin hapur armisht e besimit të drejtë dhe kishin kishin ndezur zjarr në to dhe i hidhnin besimtarët e ja ata besimtarë ishin pasues të rrugës së Isait alayhi salatu wassalam cili duhet të jetë çndrimi i muslimanit dhe besimi i tij karshi i sait tabire te marjemas dhe çka ila ne trashëgimi i sait njerëzimit do të njihemi në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputjeje të shkurtër andaj çndroni me ne Përshikues ja ku u këthyë mësërish se bashku në emisionin tonë atje ku borojnë vjërtytet. Jemi duke folur për prezentimin që Muhamedi s.a.s. i dërguar i dhe i zxedhur i Allahut fuqiplot, i dërguar i fundit i njerëzimet, prezentimin që i bëri njerëzimet, respektivisht njoftimin që i bëri njerëzimet me personalitetin e vlajt të vet pe i gamber të dërguar të zxedhur, i sajt të birit të merjemës, apo njëftimin që i bëri njerëzimet me personalitetin e vlajt të vet si e quajnë të kryshterët Jezukrishtit. Pra Isai dhe Jezukrishti janë i njëti person, veç se nga njëherë dalojnë, ashtu sikur se dalon e mërtimi, dalojnë edhe konceptet se si njerëzit e kanë konceptuar personalitetin e ti dhe misionin e ti. Me gjithate, tema nuk është se si e konsiderojnë ne Isain, apo si e konsiderojnë Jezukrishtin të kryshterët. Tema është mënyra Se si Muhamedi sallallahu aleyhi vasallem e prezentoj isajn të birën e mërjemas para njërzimet. Dhe kam bindjen dhe kur e them një gjëtë të tilë, jam shumë i sigurët se ai këtë gjë e ka bërë më së mirë që është e mundur. Nuk mund të dalë ndonjë njeri në ftyrë të tokës edhe të thotë unë jam në gjendje të organizoj kampani ose fushat e cila do të ndryqon të më mirë personalitetin e isajn të birët e mërjemas se sa e ka bërë një gjëtë të tilë. Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Dhe këtë, jo vetëm që e ka bërë aji si person, mirë po edhe libri të cilin ati Allahu ja ka shpalur Kuran i famlart e të rajton personalitetin e isajit në mënyrë të bolshme. Për neve si musliman, mi afton të thuhet se besimin në isajin se aji ka qenë një njeri i lindur pa baba prej një nënet të ndershme, se ka qenë njeri i zgjedhur dhe i dërguar i Allahut, të cilin Allahu e gradhoi me me gradën e e profetit, e pejgamberit. Pastaj njeriu të cilit Allahu i shpalli Injilin apo Ungjilin. Pastaj njeriu i cili jetoi në një kod caktuar dhe la pas vetes një trashëgimi. Një njeriu të cilin pastaj kur armisht dëshën ta vrasin, Allahu e ngriti. E ngriti të gjallë dhe nuk lejoj që njerëzit ta vrasin e as ta gozhdojnë, sikurse pretendojnë dhe një njeri i cili do të kthehet prap në këtë bot me lejën e Allahot fuqiplot, në një kohë më të vonshme, para se të ndodh kataklizma, para se të ndodh kiameti, të gjitha këto bindje janë ato cilat janë të ngulitur a thel në zemrën dhe shpirtin e se cilit musliman. Madje jo vetëm kaqë, por e dëgjuam hadithin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, i cili thotë, Kush dëshmon se Allahu është i vetmi hyjni që meriton të adhurohet. Muhamedi është i dërguari, robi dhe i dërguari i Tij. Isa është robi dhe i dërguari i Tij dhe fjala e Ti dhënë me Rjemas, se xheneti është i vërtetë, se xhehenemi është i vërtetë dhe ekzistojnë, ai i cili dëshmon këtë formë do të futet në xhenet pavarësisht veprave që ka bërë. Një dëshmi e kthill tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na as në mënyrë nuk ka promovuar gjusëm vlera. Në asë një mënyrë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem nuk u ka thënë njerëzve më besoni mua, nërsa sa u përket të tjerëve, mos u mërzitni për arsye se nuk ashtë të nevojshme të besoni. Për kundrazi, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem në gjdo rast, është munduar që autoritetin e vlezërve të ti pejgamber, të mos lejoj që ajtë të, të, të përdhoset ose të kontestohet në asë një formë e kemi promendur rastin e ati muslimanit e cili e cili e kishte goditur jehudion me flakarejsh vetëm pëse ka thënë jo pasha atë i cili e zxodhi musajn në bitë gjithë dhe muslimanin e kishte kapluar fanatizmi dhe e kishte goditur nërsa Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk ja kishte konfirmuar një veprim të këtilë për kundrazi e kishte qortuar pëse ka vepruar kësisoj. Gjithashtu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është sjelur kësis me Isain dhe këtë madje e ka bërë duke, duke ngritur ate shumë lartë, por edhe me të dërguarit tjerë, në hadithet shumë ta, që transmitojnë në një prej tyre, thotë Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, dhe asë njeri prej juve mos të thotë se unë jam më i mi, mirë, se sa junusi i biri i metas. Junusi është njeri prej të dërguarve ta Allahut, dhe neve na kam suar Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, që në asë një mënyrë të mos thejme, Muhamedi është më i mirë se Yunusi, ose Muhamedi është më i mirë se Isa, ose është më i vlefshëm se Musa, ose kështu me radhë, edhe pse e vërteta është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e posëdon vlerën dhe autoritetin e veçantë tek Allahu fuqiplotë. Mirë, por këtë në asnjë mënyrë, as ai nuk e ka promovuar me mburje, e as ne muslimanat, pasuesit e tij, nuk duhet ta themi me fanatizëm, por çdo njeri prej neve është i obliguar që të gjithë ti besoj, të gjithë ti doi mbi të gjithë të dërgoj salavat dhe të kjetë qëndrim të paluhatshëm, lanu ferri ku bejnë e ahadimi rusuli, ne në asë një mënyrë nuk bëjmë dalim, nuk bëjmë e, përqarje, nuk bëjmë e, seleksionim mes cili do prej të dërguarve të Allah, por të gjithë i pranojmë se janë tanët, të gjithë i duam, të gjithë i respektojmë edhe të gjithë të këne gëzoj një autoritet shumë të madhë. Ju pyetja tjetër, e cila në mënyrë të natyrshme parashtrohet e çdo njerëz, për çdo njeriun prej neve duhet të shërbej si ngacmim, si iniciim i të menduarit dhe i angazhimit për të studiuar, për të njohur çfarë i lënë njerëzimit në trashëgimi isai i Birit i Marrëmas. Kur dëgohet kjo pyetje, sigurisht çdo njeri prej neve i shkon ndërmend Injili apo unëgjili. Me gjitha te, egziston një vakum kohor në cilin nuk është ditur shumë për unëgjilin, e i cili, kure kemi për qëlim atet të sotmin, do të vrejmë se nëse unë nështrohet regula dhe kriter kritereve shkencore, vështirë se do të mund të konsideronim se ajo që konsiderohet sot inëgjil, in ose unëgjil, ajo është unëgjili original që i kështë të zbritur i sajt, ale i salatu o selam. Si do të thoft, nuk do të bëjmë temë për kësaj në këtë moment. Mirpo, për të kërkuar këtë përgjigje do të çasemi prap Qur'anit famlar, ngase edhe në kët aspekt Kur'ani nuk ka lënë mangut pa përmendur se çfarë i la Isa i njerëzimit në trashëgimi. Isa alayhi salatu vesselam me veprimtarinë e vet me fjalet e veta, me qëndrimet e veta, me mësimet e veta, vërtet, kanë ngritur themele, kanë ngritur themele të forta, cilat nuk mund të qërënjosen, edhe nuk mund të luhaten. Ato themele janë themelet e ndërtesës të uhidit, ato themele janë themelet e ndërtesës të monoteizmit, të besimit të drejt në Allahun kryu e si në suprem të kësaj gjithësie, në ate që është i vetmi që meriton të adhurohet, edhe që njerëzit të nënshtrohen dhe të robërojnë. Pra këto themele në mënyrë shumë të fortë, në mënyrë shumë efikase i kishte ngritur Isa i alejselatu selam. S.... Mirë po jo vetëm kaç, ai i kishte ngritur edhe themelët e humanitetit, themelët e mirë sjelljes. Isa i alejselatu selam kishte promovuar vlera, kishte promovuar virtyte. Dhe ne sot kur dëgjojmë të flitet për Isain ose për Jezu Krishtin Në shumë raste e vrejmë atë e si një personalitet i cili promovën vlera dhe virtyte mirë po në një mënyrë shumë pasive. Në tipin nëse dikush të godet këtheja edhe faqën tjetër ose anën tjetër të fityrës ose kështu me radhë. Dhe nëse vërtet një njëri ka shtë madhë e prezentojmë vetëm në këtë formë, atëherë sigurisht se përstypja që fitohet pre një prezentimit këtil të mangët dhe nuk them as se si se nuk është i vërtetë. Por është i mangët, një figurë, një një personalitet që do të vizatohej në memoritë tona sigurisht se do të ishte jo ai që i përzigjet gjithsesi Isa i te alejsalatu selam. Prandajse, edhe Kur'ani tregon se Isa i alejsalatu selam ka promovuar fuqishëm virtytin e mëshirës, virtytin e dhëmshurisë, virtytin e butësisë dhe këtë nuk mund të kont kontestoj asë një njeri. Thotë Allahu fuqiplot, kur fletë për uh, krijimin e isajt a.s. Si pas asajt që përmendat në surën Mariam, o lina gja alahu ajet e lin nas, o rahmet e minna, o kana emra më këdhia. Dhe ne do të bëjmë ate argument për njerëzit, shani, mrekulli, Isai a.s. ishte mrekulia e vetë, mrekulia prej mrekulive të Allahot fuqiplot. Wa rahmet e minna, aj përvestirash është edhe manifestim, mishrim, jetësim, i mëshirës son, thotë Allahot fuqiplot. Wa kene emra më këdhia edhe kjo pun është e kryar. Kjo pun nuk i nështrojt më diskutimit. Kjo do të ndodhë sigurisht. Ashtu sigur se edhe ka ndodhur. Që do në thëtë se fakti se Isai ishte mishrim, dhe jetësim manifestim praktik i mshirës së Allahut fuqiplot nuk ka hapësirë çoft edhe minimale që një gjë e tillë të kontestojë. Ai përkundrazi vërtet e dëshmoi edhe praktikisht se ishte i kthill. Allahu Azza wa Jell e përmend e përmend momentet e para të jetës së Isajit. Në momentin kur ai si foshnjë shumë e vogël në mënyrë të mrekuluesh me doli në mbrojtje të së amas, foli në një kohë kur zakonisht foshnjat të kflasin, foshnja e sa polindor, foli, dhe në mestirash, thë, o bërrem bivalidëti, o lëmje gjaalni gjëbërën shëkia, dhe Allahu më ka bërë mua bëmirës, fami të dëgjueshëm, të përullur, të dhemëshur, të dashur, për në nëntime, olem je gjalni i gjëbërën shëkia, dhe nuk më ka bërë mua arogantë të pafatë. Që do në thotë se aroganta, pafatsia, zulumi, krylarëtsia e pavend, të gjitha këto më hohen prej personalitetit të Isait a.s. ndërsa ajo që mbetet e konfirmuar në mënyrë të sigurët, është elbir, bëmjërsia e gjithanshme, dhe gjëshmëria e Respekti dhe për ullja ndajnënësë vetë e një njëri i cili është i këtil me prindin apo me prindët e vetë, s'ka dyshim se një virtut i këtil do të vijë në shprejhje edhe në raportet e tja me njerëzit e tjerë. Për kundrazi, egzistojnë transmitime, qofshin ato të transmituara si pas rrugëve të benu Israelve, që në terminologjin tonë quen Israeliate, apo qofshin ato që janë të transmituara si pas asaj që ka Për mendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam transmetohet se Isa i biri i Maryamës gjithnjë ka kërkuar për njerëzve që të bëhen të butë, të bëhen të mshirshëm, të bëhen tolerant dhe u ka thënë ejani pas meje, ngasë shosrimi me mua është një gjë e cila është shumë e lehtë, njëkohësisht nuk ka kosto të madhe, ndërsa shosria jon vërtet është një shosri fiznike dhe e mirë. Ajot që Isai, birë i mërhemës, si pas përshkrimit kër anor, ka promovuar është gjithashtu edhe virtyti, apo më mirë të themë, parimi i paches. Qysh në filim të jetës së ti, a i kishtë të thënë, wa selamu a leje, jau me ulitë tu, a jau me emu tu, a jau me uba athu haja. Dhe pacha qoftën bimua, në ditën që linda, në ditën që do të vdesë, dhe në ditën që do të rinjallëm, përsëri, pra pacja ishte një fjall apo një prej fjallve të parat cilën e kishte folur, e kishte shqiptuar isa i Ibiri, i biri i mërjevas në fillim të jetës sëti dhe kjo nuk është thjesht një fjall goje kjo thjesht nuk është një pies e një teorie të pa praktikueshme të pa realizueshme për kundra zi, pacja në mes njerëzve dhe raportet jo agresive në mes tyre janë virtuti dhe parimit cilin qysh në fëmiri e kishte promovuar Isai i biri i mërjemës gjithashtu prej atyre gjëra që i lanë të rashëgimi si pas dëshmis kuranore, Isai njerëzimit ashtë edhe besimi i drejt nga se kurani përkujtan se si Isai u kishte thën popullit të vetë, benu Israelve ja beni Israel abudullaha rabbi wa rabbekum o ju benu Israel, o populli im a thurojeni Allahun i cili është zoti im edhe zoti juaj. Innehu me njushrik billah. Dhe të dini se me të vërtet, aji i cili i ban shirk Allahut. Respektivisht, në adhurim, i jephi se edhe dikuj tjetër përvesh Allahut. I bashkan zetë Allahut dikët tjetër që nuk meritan. Nga se i Allahu i vetëmi meritan të adhurat, fe kadharram Allahu alehi l'gjennete o me u ahun nar. Allahu të këtilit i a ja ka ndaluar reptësisht gjennetin, dhe kurse si nuk do të leoj që ajtë të futet në gjennet, nësa përfundimi i ti do t'jetë ziari. Pra, këto ishin ato gjerat cilat i promovoj i sa i i biri i mërjemas, mëshiren dhe butsin, pacen dhe sigurin dhe besimin e drejt. Kjo është si pas dëshmis kur anore e cila vërtet e ka të njetin burim me atë, prej nga borojnë edhe mësimet e isajt të birit të mërjemas. Të nderuar shikues, si kur të gjithë njerëzit ti praktikonin këto mesaje, ti kuptonin drejt dhe ti mirnin përseriozisht këto porosi, s'ka dyshim se jeta në mes njerëzve me gjithë diversitetin eksistent do të bëhe shumë më e mirë dhe shumë me më pak probleme, me më pak mos marveshje se sa që në të vërtet është aktualisht. Kjo e bën më të rënd, kjo bëhet akoma më e rënd kjo situat, posaçërisht kur dihet se disa njerëz në emër të mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose në emër të mësimeve të Jezu Krishtit apo apo Isait të Birit të Merrjës shkaktojnë ndeshje në mes njerëzve, shkaktojnë konflikte e kështu me radhë. Përderisa rruga e vetme e paqes, rruga e vetme e mirëkuptimit dhe e tolerancës është ajo e të përmbajturit të mësimeve të kryuësit fuqiplot, të Allahot kryuësit të gjithësis, nga se a i këto mësime i dërgojë vazhdimisht gjatë historis njërëzore, duke i ripërtri në kohën e se cilit pejgamber. Ajo që tha Isa i Ibiri i Merjemës, ajo në qka thiri Jezukrishti, është mu ajo në qka thiri Mohamedi sallallahu aleyhi vësallem, nga se ato borojnë nga i njeti burin. Besim me shpresë, Se Allahu i mahruar do të na dhurojë mundsinë që të takojmë sërish në emisione tona, derën takime në radhë, ju lëmë për kujdesin e Allahut, paçi plot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق قيام